Ангелите на светлината Новите възгледи Беседа от учителя държана пред общия окултен клас на 18 октомври 1933 г. в София Добрата молитва Тайно размишление Ще прочита една част от шеста глава на първо послание към коринтияните до 15 стих. Вашите стари схващания хвърлят по пътя една сянка. Една непотребна работа, с която всички хора са заняти. Една голяма сянка е това. Ние трябва да се освободим от постоянните безпокойства. Малко хора има, които не се безпокоят. Даже хората на науката, на музиката, на поезията, всички, навсякъде, всички се безпокоят. Безпокойството седи като един вътрешен резултат. И всеки казва, че не може да не се безпокои. Безпокойството трябва да се замени с вътрешно движение. Да се движиш и да се безпокоиш са две положения различни. Движенията има известна увереност, а в безпокойството има известен безпорядък. Когато играеш гимнастически упражнения, има движение. Но когато в болезнено състояние си движиш ръцете и краката, той е един безпорядък. Та всички мисли, които имаме и всички желания и постъпки, трябва да се подведат под един порядък. Сега вземете най-елементарните работи, когато някой ви пита. Какво нещо е истината? Какъв отговор ще дадете? Двама от вас няма да дадат едно и също определение. Може да дадете едно определение от някой речник, но това не е определение. За вас какъв израз е истината? Какво определение ще дадете? Вие във вашия живот как определяте истината? Как я разбирате? Вие казвате, например, Кажи ми истината. Ако аз ти кажа истината, какво ще стане? След като ти кажа една истина, ти ще се обидиш. Ти казваш, Кажи ми истината, какво мислиш заради мене? Че аз, ако ти кажа какво мисля заради тебе, ти ще се обидиш че истината искаш да ти кажа. Тогава казваш, ти не ми казваш истината. Питам тогава. Тази истина, която може да размъти умовете на хората, каква истина е тя? Сега в ума ви седи един процес и вие искате да отгаднете нещата, които Никога не мога да се отгадна. Защо той иска да говори? Никога не може да се отговори на това. Един човек може да говори без да знае защо говори. Вие може да разбирате един определен процес, но, да, но зад, зад всеки определен процес седи един неопределен процес. Зад всеки завършен седи един незавършен процес. Това са сложни работи. Какъв ще бъде крайния резултат, вие не знаете. Един човек може днес да ви е приятен, иде в дома ви, възхищавате се, говорите си, но какви ще бъдат неговите бъдещи отношения? Вие не знаете. Вие можете да се съмнявате в някого. За мене съмнението е общо. То проистича от един материалистически характер, понеже сте заинтересовани. Ти се съмняваш в едно понеже си заинтересован. Ако отиваш да вземеш пари на заем от някого, ти ще мислиш дали ще ти даде или не. Ако идъш на гости, ще мислиш дали ще те посрещнат добре или не. Заинтересован си. Пък, ако не си заинтересован, ти ще минеш и заминеш. Ти ще наблюдаваш и след като наблюдаваш, какво ще добиеш. За пример, ти знаеш, че някой ще ти даде пари или няма да ти даде. Да допуснем, че ти знаеш, че той и аз ще ти плати парите, които има да ти дава или не. Какво ти интересува това или какво ще придобиеш, ако вземеш или не вземеш? Той е само придадени условия. Тия разсъждения са ограничени. На земята, ако имаш да даваш на хората или да вземаш от хората, е ще вземаш или ще даваш. Но ако срещнеш един човек във водата и двамата се карате, казваш Кога ще си платите? Кога ще си платите? И казвам Сега да си платите. Какво ще платите? И двамата се давите. Ако кажеш «Преди да се давиш да си платиш, имаш да ми плащаш. Плати ми, че тогава се дари». Е, хубаво. Сега как ще плащате и как ще давате? И така е по някой пъти при вашето разсъждение. Аз седя и се усмихвам, казвам и единят и другият се дави, а единят казва има да ми дава. Ако вземеш парите, ще се удавиш. И ако не ги вземеш, няма да се удавиш. Кое е по-добре? Има условия, при които ако не вземеш парите, ще останеш жив, а ако ги вземеш, ще умреш. Сега то е един начин. Прости, за да не умреш. И ако не простиш, ще умреш. Който не прощава, ще умре. Това е една тежест. Сега всички трябва да се освободите от един навик. Вие всички изповядате истината, защото сте заинтересовани. Вие препоръчвате някого, защото сте заинтересовани. Обичате някого, защото сте заинтересовани. Да имаш една любов, в която да не влиза никакъв материализъм. Или казано на ваш език, любовта да е за самата любов. Малката река, която се влива в голямата, няма никакво съображение. Сега този процес на разсъждение не ви интересува, но представете си, че малката река е едно разумно същество. Върви. Какво разсъждение ще правите, като се вливате в една река? Вие разсъждавате. Трябва ли аз да се влея в тази вода или не? Какво ще правиш? Казваш. Аз не искам да се вливам. Ще се влееш и оттатък ще минеш. Няма никакъв избор. Защото не е във вливането на реката. Вие казвате. Ама аз не искам той да ми господарува. Чудни хора сте. Ако той е по-силен от вас, той ще ви господарува. Ако ти си по-силен от него, ти ще му господаруваш. Питам. Ако ти си по-силен, питам. Какво има да се, да се безпокоиш? Казваш, той не ме уважава, не ме почита. Какво следи почитанието? Ако ти си един виден, знаменит лекар, даже най-богатия, дъщеря му е болна, той ще има всичкото уважение и почитание към лекара. Ще трепери човек. Но ако този лекар умори дъщеря му, той веднага ще измени своето уважение. В дадения случай от тебе зависи да те почитат или не. Ако ти постъпваш благородно, ще те почитат. Но благороден в себе си. Ако в даден случай хората, от които имаш нужда, можеш да им направиш нещо, ти ще бъдеш почитан. Но ако не можеш да го направиш, ти... Не можеш да бъдеш почитан. В дома сега мнусина от вас отношенията ви не са такива идеални, каквито трябва да бъдат. Да допуснем сега, че тук седне някой от вас, който е почувствителен. Той чувства, че въздухът не е чист и ако той отвори няколко прозореца да стане проветряване, какво отношение ще вземете? Питам. Кой повече ще придобие? Вие всичките си поставяте един механически процес. Умният човек може да прекара и през най малкия прозорец да привлече тази струя въздух към себе си. А глупавият човек и при изобилието на въздух, пак ще диша нечиз въздух. Или да ви обясня малко по-другояче. Ако не дъгавият, хромят, отиде при дървото, ще погледне нагоре, ще се помоли да да духне вятър, че да падне плод и да го вземе отдолу. Той чака на готов. А здравият и умният човек ще иде, ще се качи на дървото или ще си вземе някой прът, ще бутне и ще си проточи ръката да вземе плода. За някой работи вие казвате късмет. Късмет има само за недъгавите хора. В този смисъл късмет ли е това? Аз ще считам късмет, ако съм болен и седя под една круша и чакам да падне някой круш. Едно щастие е това. А късмет в света? Това е разумният живот. Разумен ли е човека? Има късмет. Не е ли разумен? Няма късмет. Ще кажете. Карма е това. Що е кармата? Това са сплетени нишки на разумния живот на миналото и сплетени нишки на сегашния живот, физическия живот. Ако търсите един живот на късмет или щастие, обясняват какво нещо е щастие. Щастието е един Божествен процес. Ако ти влезнеш и се свържеш с този Божествен процес, ти ще бъдеш щастлив. Но ако не се свържеш с този процес, ти ще бъдеш нещастен или не можеш да бъдеш щастлив. Ако се свържиш с процеса на щастливия въздух, веднага ще дишаш чист въздух. Но ако не се свържиш, ще дишаш нечист въздух. Така казвам, най-първо трябва да си определите отношенията, които съществуват. Вие имате отношение един към друг. Имате отношение към баща си и към майка си. Те са важни отношения. Има една страна на семейния живот, тя е най-важна. Отношение към едното. То е отношение като към фигура, но на съзнателната единица отношенията. После отношение към двете. Или аз мога да напиша така единица. А, за мен е, може и по този начин. Какво трябва да бъде отношението към майка ти и към баща ти? От баща си ще вземеш силата на своя характер и на своята мисъл. От майка си ще вземеш тази пластичност на своите мисли и чувства. От бащата ще дойде светлината, а от майката ще дойде туплината. Не мислете, че майката може да предаде светлина? Не. Бащата в света, той е светилникът. Майката е топлилникът. Топлина без светлина е наполовина топлина. И светлина без топлина е наполовина светлина. Да казвам сега. Вие в любовта ще добиете топлина, в мъдростта ще добиете светлина. И всяка мъдрост, в която няма топлина, тя е наполовина мъдрост. Знание, в което няма топлина, е наполовина знание. И любов, в която няма знание, е наполовина любов. Та да казвам в този, сегашния процес, не е само да се говори. Вие искате в сегашния живот да живеете щастливо на Земята. Хубаво е. Но сегашният ваш живот е само една малка плочица в един друг процес, който за бъдеще ще продължава, не е само сегашното. Вие сте дошли до един процес, не знаете пътя, по който сте минали от самото начало? Или самото начало не знаете? Тук наскоро беше една българка. И на мене казва, че на нея и се открило била жена преди 6 милиона години, като била природена. Къде е била, не знае. Е, какво ще кажете? Разправя жената работи преди 6 милиона години. Открило и се. Открило и се къде е била тогава. Вие ще кажете. Е, на мене защо не се открива? Аз не зная защо на нея и се открило. Е, как ще я разберете? Ако тя започне да ви разправя с ония символи, то е един такъв объркан свят, че и тя като го разправя и тя не го разбира. Преди 6 милиона години се родила. Аз разбирам. Тя го мисли, но аз отивам още по-далече. Не говоря о нези причини, които я заставиха да се роди там. Родил се някой жена. Кои са причините, които са го заставили да се роди жена? Родил се мъж. Кои са причините? В раждането има един закон, който определя нещата. Е, как е станало самоопределенето? всичко и във вашите умове. Вие нямате никакви спомени. Вие не знаете кога сте дошли на Земята. Преди колко милиона години. А при това имате високо понятие. Искате нещо грандиозно. А ако ви пита човек къде бяхте преди един милион години? Къде слезнахте? В Бога вярвате. В това вярвате, в онова вярвате, а такова голямо невежество. И като разправяте на хората, разправяте, разправяте и той, той, което разправяте, е толкова ограничено и смешно. Ти казваш, че ще идеш на небето при ангелите в рая. Какво е това небе? Ти ангели какви са? Ти ангели има ли крила? И птиците имат крила. Това са символи. Ангелите не мясат на птици. Един ангел се отличава с това, че като събереш цялата опитност на цялото човечество от милиони години, този ангел има повече опитност. Неговото съзнание е тъй будно, че всичко знае. Един мощен дух е той. Той не ходи да се рови като някой черви в дърветата да прави тупки. Той работи за благото на своите ближни. Един ангел работи за другите. Разбирате ли? А не както тук. Всеки иска да си има една къща за себе си. А в небето всеки ангел работи за всички и всички работят. За един. Каква грамадна разлика има между понятията на хората и живота. И ние сме праведни. Ние мислим по един начин, а живеем по друг начин. Така казвам Има известни болни работи в света. Аз по някой път не искам да ги зачеквам. Понеже някой път да се чисти една рана, ще причиниш на човека много по-голяма болка. Някой път е по-добре да не буташ известна рана. Но има известни рани, които трябва да се будат, понеже ще се превърнат на една живеница. Не е право да се казват погрешките. Но и съвсем да не се казват, друга една опасност има. Не оставяйте нито една ваша погрешка неизправена. Моето щастие не седи в знанието на вашите погрешки. Да зная всички ваши погрешки, значи да стана нещастен. Нищо повече. Когато един ми каже една своя опитност, Някое свое нещастие, това ни най-малко не ме радва. Какво ще ми допринесе, като ми разпрява със своите нещастия? А когато някой ми разправи за онова хубавото, великото в живота, за своето знание, за своите добрини, не отличен характер, а как се е учил в училището, и като ми разправя как е побеждавал в мъчнотиите, че много пъти е бил поставен на известни изкушения, аз казвам – какъв герой? А някой ще разправи, че напуснал училището и не свършил. Тори ли го някъде проповедник – напуснал, не работил. Учил нещо – напуснал. Навсякъде където минал – всичко напуснал. И най-после казва. Съвсем съм я загазил. Е, какво мислиш, помага? И аз не знам какво да правя. За жена не го бива. За учител, за съдия, за слуга, за адвокат, за багалин. За нищо не го бива. За какво го бива само? Турците казват. Имало един, че като душал, казва. Какъв занаят знаеш? Той само се научил да казва. Ефете фендим. Той можел да казва много хубаво. Казва. Другите работи, колкото пъти съм ги казвал, все съм имал нещастие. А на Ефете фендим не. После всички ви предупреждавам в едно. В похвалите и в укоренията всякога има известен примес, който не е добър. Дойде някой да те хвали. Защо? Или някой ме окурява. И единият и другият са заинтересувани. Когато аз ще похваля един човек, трябва да го похваля. Не, че не е добро, но похвалата трябва да съответства на унази реалност. Казвам, Ти ми направи една голяма услуга, много ти благодаря. И на този човек му подарявам една отлична класическа книга. Книгата му давам да чете. Това е похвала. Давам ти защото одобрявам твоята постъпка. А дойде да и кажа. Ти си дарови, ти си талантлив, втори човек като тебе няма. И го виждаш на друго място. Той други го хвали и казва. Като тебе няма друг. Ти седиш, но след това зад гърба ти той казва: Понамазах му малко колата. Обича, ще славене. Обича все да го хвалят. И укорението също. Укоряваше един човек, защото си заинтересован. Той е художник, кажи му. Неприятно ми е, но ще ти кажа, този нос, както си го нарисувал на това лице, такъв нос не се тури. И в живот не е така. Ама аз употребих всичкото си усилие. Употребил си новишко този човек. Ето обекта. Носът му не си нарисувал както трябва. Ама ти не си художник. Не е въпроса, че аз не съм художник. Той, което ти казвам, право ли е или не? Ти като изправиш този нос, не е заради мене, но заради тебе, твоята картина ще придобие цена. Ако не го изправиш, ти като художник ще загубиш. Ако вие изправите вашите погрешки, то е за вас. А не заради мене. Вашето тяло, вашето лице, вашата воля, вашия ум, те ще придобият цена пред невидимия свят. Ще имате цена. И един ангел да ви види ще каже Ето е един човек, който ние бихме обичали и да видим. Вие искате вашето лице да е мазничко, да е червеникаво, да е балчесто, да мяза на месечинка. Аз бих желал да има два мускули в лицето на доброто, но те да са хубаво изразени и като ги видя да кажа Виж колко са хубави тия мускули! После има една черта в клепачите, която показва истината. И като видя тази кривина, казвам «Колко е хубава тази линия!» И казвам «Можеш да разчиташ на този човек!» А някой път виждам, че един човек мисли да те излъже, «Стотинката ще разпредели и ще ме убеждава той! Това ми е навик!» Казва, да, да, лъжата е един навик. Та казва. Вие седите, искам да ви избия един клин из умовете да излезе навън. Вие при мене някой път, някой от вас взели сте един билет и чакате да се тегли моята лотария и да спечелите нещо. Нищо няма да спечелите. Учението, което аз проповядвам, не е една ултария, а иска хората да работят. Работа се иска. Да ви представя какво нещо е работата. Когато аз работя за хората, това за мене е мъчение. Когато работя за себе си, това е труд според мене. А когато работя за Бога, това е работа. Казва един. Да се трудя. Казвам. За себе си работиш. Казваш. Много е мъчен животът. За хората работиш. Като се трудя, казвам. За себе си работиш. Това е мък. За хората. Е то. Никой не е доволен от втората работа. Никой не те възнаграждава. Пък работиш за себе си, ти сам не можеш да оцениш работата си и не си доволен от своята работа. Трудиш се заради хората. Зато и работа е само за Бога, понеже Той е съвършен света и като работим за Него, това е истинската работа. Сега не казвам аз да не работите за ближния си, но единственото нещо, което може да компенсира труда ни, то е да работим за Бога. Когато работим за Него, нашия труд и нашето мъчение от Божията работа ще се превърнат, ще се уравнят. И това, което спечелим там, с Него ще имаме да си платим дълговете на земята. Сега необходими са тия новите възгледи. По какво се отличават новите възгледи? Щом придобиеш един нов възглед, ще ти олекне на сърцето. Ще ти олекне на ума. Светлина ще имаш. Щом нямаш един възглед, всякога ще имаш един товар непоносим. И мнозина от вас вие проповядвате за Бога. Вие вярвате в Бога, но намерите се в едно болеснено състояние. Надойдат лекари и кажат Ти си осъден да умреш? Но казваш Ама аз имам вяра в Бога. Хубаво. Ще опитаме твоята вяра. Почни да работиш. Мислиш ли ти, че ако отидеш да се помолиш на Бога, че искаш да останеш. Тази българка ми разправи. Идат при нея и откриват на нея. Казват ти След толкова години ще ти се случи едно нещастие или ти, или сина ти трябва да умре. Избирай сега. Тя казва Не искам аз да умра. Искам да живея, за да работя за Господа. А пак сина ми, ако ще трябва да умре, аз тълкувам сега. Той е негова работа. Той да определи и да избере дали да умре или не. Но аз, понеже обичам сина си, не искам да умира той. Но то е моето желание. Не зная неговото положение какво е. Тогава ще питате него, иска ли да умре или не. Ако ти искаш сина ти да не умира, тогава той трябва да ти бъде роб. Ако кажеш да бъдеш щастлив, ще бъдеш щастлив. Ако кажеш да бъде нещастен, ще бъде нещастен. Тогава, къде е свободата на сина ти? Къде е разсъждението? Тя казва, Искам да живея, не искам да умра. Тя ме пита. Какво стана сега? Защо ми казват така или ти, или сина ти? И синът после умира. И ми казва. Какво беше чудното? Аз, когато тъжах и скърбях, всички светии отвънка на двора играеха хоро с музика, с това, че синът ми умрял. По-български ми говори. Пак аз скърбя и се чудя на себе си. Какво ги кара тия да се радват и какво кара мене аз да скърбя? Ями го изтълкувай сега. Аз казвам. Ями го изтълкувайте вие. Ако всичките кокошки в курника скърбят за една другарка, че се я взели, а всички, които са я взели кокошката там играят, питам, кой ги кара да играят? Е, спечели са? Като умира един от този севят, за другия горе, горе играят, понеже са спечелили. А тук ние страдаме, защото сме изгубили нещо. Смъртта е една загуба на земята, но ако смъртта е една печалба, няма какво да скърбим. Така се разсъждава. От един свят към другия. Но ако има едно съответствие между двата свята, в един свят се балансират или се уравняват процесите, които съществуват. Трябва да умреш в един свят, за да живееш в другия. Какво подразбира това? Как трябва да тълкувате процеса? Сега чисто от вашето гледище, за да обясня този процес, аз разсъждавам за себе си, а не заради вас. Част от житото на своя хамбар трябва да хвърля в земята. Изгубено е то за мене. Но тази загуба може да се компенсира само с идеята, че той жито ще израсне и може да даде 10 пъти повече, отколкото съм хвърлил. Тогава вече не съжалявам. И тогава в мене се ражда идеята, че житото не умира. А това жито ще принесе плод. Казваш, защо страдам? Следователно, страданията и не вътре в живота, ако не се компенсират, ако не искам вие да страдате, ще страдаш. Но трябва да разбираш защо страдаш. Ще намериш причината на твоите страдания. Някой казва, не му мисли. Аз не казвам не му мисли, ти мисли, но ще си обясняваш нещата и това е обяснение, което ще намериш, да е вярно. Ито и заключение, което ще дам, че ако е вярно това, житото ще израсне на пролетта, през лятото ще озрее и като го ожена, ще го туря в хамбаря и ще видя, че не съм хвърлил напрасно това жито. Сега вие какво правите от вашето жито на хамбара? Дали ли сте нещо? Отиват при един богат банкерин две моми да искат пари. Едната застава тъй сериозна и горда. Той казва... Извинете, госпожо, нямам пари. Бих желал да ви услуша, но не мога, извинете. Другата идва, Поглежда я весело, с една от смитка, подхилва се, той казва, Госпожице, какво обичате? В касата има пари, колкото искате. Една усмивка, но да знаеш как да я дадеш. Аз не ви говоря за онези и привидни усмивки, но за една усмивка, която да излезе от душата ти да означава една истина. Ще кажете е, платила ли е тази усмивка? Тя си е платила парите, разбира се, една усмивка струва толкова. Банкерът казва, ето, вземи парите. Струва твоята усмивка 10 хиляди долара. Че ако за една ваша усмивка хората не искат да ви дадат един долар, аз не зная каква е тази усмивка. Сега той не го вземайте буквално и лично. Казвам. Някой път, че ние сме заобиколени с един разумен свят. Същества, които са крайно разумни, се интересуват от нас и ни изследват, тъй както ние изследваме мохите и растеният. Така и те се интересуват от нас. Интересуват се, понеже има нещо какво да придобият. Ангелите имат особена любов към хората и то си има причини. Аз няма да обяснявам, но има защо да ги обичат. И хората по някой път обичат ангелите. Защо? Има защо. Когато един ангел дойде в дума ви, той носи всичкото щастие. Когато ще дойде един ангел от светлите места, всичко в дума ви ще тръгне. Светия или ангел, те почти са равни. А когато влезне един ангел на тъмнината, тогава от негоден започват всичките нещастия във вашия дом. Нещастията в нашите домове се дължат. На посещението на тъмния ангел. Скъслите на изпит, тъмния ангел те е посетил. Боледуваш ли? Тъмния ангел те е посетил. Пропаднал си? Тъмния ангел те е посетил. Ти казваш. Тъй била волята Божия. Но той бе светли ангел. Ще издържиш изпита си, печалба ще имаш. Ти, женати, наредят си децата ти и всичко се измени, и всичко е наред. Зависи в живота, кой ангел те е поседил. И ангелите, като ходят, и те посещават хората. И от това веднага се изменят целият ред на нещата. Писанието казва. С какъвто дружиш, такъв ставаш. Ако ти дружиш с ангелите на светлината, аз не ги вземам за отвлечените ангели. Някой път вие ги срещате и разговаряте с тях. Ангели... Ангелът ви среща и по ухили се малко казва. Как си? И ти кажеш. Този човек като че ми е позна, И той се ухили. «На къде отиваш?» Той ще ти каже, «На къде? Но от него ден ти все кажеш. Срещнах един човек, но то беше усмивка, та очите му много ми харесаха на този човек. И от него ден провървяме. Ти си срещнал този ангел на светлината. И от него ден всичко ти тръгне напред. А срещнеш някога, някъде, както онзи, когато го е тъпкала една мечка, че три години боледувал, среща го този ангел, тъмният в мечката, да три години боледувал той и всичко му тръгнало назад. Казваш, да те пази Господ да те тъпче мечка. Да те пази Господ от тъмния ангел, ще размъти сърцето ти и ума ти. Така зван. Не трябва човек да си играе с природните сили. Трябва да имаш знание и да разбираш тяхното естество. Трябва да разбирате естеството на всяка една ваша мисъл. Трябва да разбирате характера на всяка една мисъл. И трябва да учите сега, че не го знаете нищо. Трябва да знаете естеството на всяка една ваша мисъл, какво може да произведе тя във вас. Трябва да знаете естеството на всяко едно ваше желание и какво може да произведе в вас. Вие казвате, Господ ще се грижи! Но Господ изисква ние да учим в този свят, да разбираме нещата Тъй, както Той ги разбира. Че какво значи да вършиш волята Божия? Ти не можеш да вършиш волята Божия, ако нямаш неговите разбиране. Ти не можеш да вършиш волята Божия, ако нямаш неговия ум. Ти не можеш да вършиш волята Божия, ако нямаш този божествения дух. Себе си. Сега, друго е да кажеш, че може ли човек да има божествения дух? Може. Бог е щедър и иска всичките уния негови същества, които са влезли и излезли от него, да имат това, което той има. Да имат неговия дух. И това е неговото желание. Той което желае, но не го налага. Остава всеки един според свободата, която има, това да направи. Сега аз оставам въпроса недовършен. Аз оставам вие сами да мислите. До сега аз разсъждавах, а сега оставам вие да разсъждавате. И после от вашите разсъждения аз ще ви слушам, вие като разсъждавате. После аз ще почнем да разсъждавам. Така една обмяна да стане. Сега аз разсъждавам и ще видите кои неща са прави и кои неща не са прави. Според вашето разсъждение. Има две течения в един човек. Едно божествено и едно човешко течение. Дръжте се за божественото, за да израснете и да имате Божието благословение за бъдещето. Божията любов носи пълния живот. Бесето от учителя държа на предобщия окултен клас на 18 октомври 1933 г. в София.